Preotii cei mai de seamă le învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, Nu răspuns nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei." Iisus n-a mai dat niciun răspuns. Lucru care a mirat de Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozeau un în întemnițat pe care îl cereau ei. Întemnița era unul numit Baraba. Închis împreună cu și lui, din pricina unui omor, pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Narodul s-a suit și a început să ceară lui Pilațele, de ce avea obicei să le dea totdeauna. le a răspuns, Voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor?" Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl reduserea în mâna lui.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 Și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bate cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu de spin și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică, plecăciunea împăratului deilor!